Інна Турянська. Запах мандарин. Я, напевно, єдина людина, яка ненавидить Новий рік та Різдво. Кажуть, що це світле свято. Втілення, добра та чудес – тільки не для мене. Нічого, крім холоду, слизьких доріг, від яких старики щороку ламають собі ноги, та мерехтливих вогнів, що нестерпно разять у очі, я в ньому не вбачаю. А ще забув про масовий вироб ялинок згадати. Це ж знущання над природою. А це свято – це знущання над моїм життям. Бо спогади про ці дні колять мене гірше, ніж ті ялинки. До речі, щодо стариків. Треба сходити і купити Лідії Вікторівні мандарини. Бо якщо не куплю їх, то вона зжере мене замість них. А саму її впускати точно не можна. Така ожеледиця, що тут молодий може ноги переломити, не те, що старий. На ринку страшна сила народу, наче голод має бути, а не застілля От іще один мінус праздників Одні мінуси, не розумію Чому радіють ті всі люди? А, ну і звісно, усі мандарини вже розхапали Люди, схаменіться, є ще копа смачних фруктів Ананас, наприклад, чи киві. Ні, всім подавай ті мандарини Ще один незрозумілий атрибут цього чудесного свята Нарешті я побачив ящик гідних плодів. Те, що треба. Може, і помилує мене Лідія Вікторівна. Треба брати. Прошу продавця не продавати цей останній ящик, а сам блискавкою мчу у авто за гаманцем. Не встиг ще дійти назад, як мій ящик вже хапає якась панночка. Оля. Я терпіти не можу мандарини. Навіть запах їх не переношу. А от мама їх обожнює, а я обожнюю маму. Тому ніколи не відмовлю їй у цій покупці. Тим більше, скоро новий рік. В цей період у людей починається мандаринова епідемія. Усі хочуть мандарини, тому знайти щось дійсно хороше доволі складно. Я вже обійшла десяток лирків і ніде немає. Або лежать нестиглі мандаринки, а їх бліді копії. Навіть повітря у цій фруктовій вулиці переповнена цитрусовим запахом Від нього мені в роті аж скули зводить Але я, стиснувши зуби, йду далі у пошуках найкращих мандарин І ось, ой, нарешті, перед моїми очима видніється цілий ящик оранжевих цитрусових кульок. Добрий день, я забираю весь ящик Пролунало у мене під самим вухом, і я озирнулася, щоб глянути на нахабного злодія моїх мандарин. Я перепрошую, але хіба ви не бачите, що я тут стою, і мені також потрібні ці мандарини? Кажу незнайомцю, а сама краєм ока оцінюю його. Купую цей ящик, звертаюся до продавця, який розгублено дивився на нас обох. «А, молода дівчина, я перший заявив про покупку цих мандарин. Просто відлучився до машини по гаманець». «Ви пішли, а я прийшла. Хто не встиг, той запізнився, як то кажуть». «Розводжу руками». «Послухайте, не хочеться з вами сперечатися, тим більше скоро Новий рік, але я забираю цей ящик і все на тому». «А можливо ви розділите цей ящик навпіл?» Запропонував продавець, прагнучи примирити нас і нарешті продовжити торгівлю. «Моя злість досягла піку, наче хтось всередині мене луснув повітряну кульку. Я була втомлена, голодна і мій ніс уже втомився від кислого запаху фрукту, тож я розвернулася» і розсипаючи невдоволення поглядом на нахабного незнайомця, різко випалила. Ну і забирайте свої мандарини, нехай вони будуть такими ж кислими, як і ви сам. Ще хотіла щось про його великий ніс ляпнути, але вже стрималася. Опісля просто розвернулась і пішла геть. Довго йшла, не озираючись, лютуючи всередині. По дорозі додому зайшла в супермаркет і купила там апельсини. Я була розчарована, адже мені так хотілося порадувати маму. Так, я нахаба. Але знаючи, яка нахаба Лідія Вікторівна, то в мене не було вибору. Подумати тільки, якась хвилина часу і ті мандарини ледь не вкрали з-під мого носа. І тоді я вже б залишився без носа точно. Хто ж знав, що життя зведе мене з цією нестерпною бабкою? Два роки тому я переїхав у нове місто, тож шукав житло. Тоді я думав, як же вигідно підвернувся мені потрібний варіант. Простора квартира з новим ремонтом на другому поверсі. Нічого не сповіщало про біду, поки я не підписав договір купівлі і не переїхав. І тут почалося. Дзвінки від сусідки зверху по найменших дрібницях. Стукіт її палицею у підлогу о мою стелю при найменшому включенні музики. Неодноразові затоплення, скандали, маніпуляції. І вишенькою на торті стали майже щоранкові випорожнення її кота на моєму вхідному коврику. Ця стара карга не уявляє нового року без мандарин і дала мені доручення будь-якою ціною купити їх. «Та ще й не будь-які, а солодкі та стиглі!» І ось я з ящиком цитрусових стукою у її двері. «Миколка, це ти, синку?» Почулося за дверей. «Так, Лідія Вікторівна, я вам мандарини приніс», – відповідаю. «Що ти там балькочеш?» «Говори внятно, будь мужчиною!» «Що ж за писклявий юнацький голос?» Почувся голос із-за дверей вже трохи ближче. Певно, вже йде відчиняти. «Я вам мандарини приніс!» – зриваюся на крик. Але від цього голос звучить ще більш пискляво. Нарешті двері відчинилися, і я побачив Лідію Вікторівну, що просто таки риготала. «Ну, знаєш, зазвичай мишками дівчат непримітних називають, а тут здоровий мужик на мишку схожий!» І знову регоче. «Ну, хоча зовнішньо ти більше на щораз схожий, своїм-то довгим носом, а я то думаю, чого мій кіт до тебе носить, а ось воно що!» Кхе, може, будемо обговорювати мініс всередині, а то зараз всі щури у нашому під'їзді на ваш сміх позбігаються, відповів я, пропихаючи з ящиком мандарин всередину. А ти грубіян. Хіба ж можна сусідів щурами називати? запитала Лідія Вікторівна. Але ж ви тільки що мене так обізвали. обурився я. То ти, а то гінчі, пирхнула стара. Проходь в кухню, я там якраз борщик зварила, якраз пообідаєш. А то глянь он на себе, вітер тобою носить. Мандарини став сюди на стіл. Я пішов у ванну мити руки і помітив, що в Лідії Вікторівна екран підтікає. Треба полагодити, зробив собі помітку в голові. Мммм... <гун midiroble> «Ох, і смачні мандарини! Хоч на щось ти здатний!» – сказала стара, коли я повернувся до кухні. «Знали би, якою ціною вони мені дісталися!» – сказав, сідаючи на табурет. Мм, якою ж?» – зацікавлено подивилася на мене Лідія. «Ай!» – махнув рукою. «Воно вам треба! Маєте свої мандарини, то і сидіть, і їжте. «Треба!» – твердо відповіла. «Треба!» Ще й гупнула своєю палицею під підлогу так, що в мене аж ложка з рук від переляку випала. «Та чого ж ти лякаєшся так? Вже ж наче звик до мене. Чи не так, а, мишка?» Просто сверлила мене очима стара. «Та звик, тільки до вашого гупання палицею все ніяк не звикну. Часом ввечері аж підскакую на дивані. Лідія розреготалася. А, я так і знала, що мишка одразу в нірку тікає. Ти, ти там цей зуби мені не заговорюй. Точніше протези. То що там з тими мандаринами? Сподіваюся, ти їх не вирвав у в якої відьме, а то ще де прокляне тебе. А ти і так у нас не дуже везучий-то. Ну, майже, відповів я хлебчучи борщ. Хоча, хто його знає, тепер такі жінки пішли, що хай Бог милує Ой, та що ти кажеш, та ви без нас би пропали А такому хлюпику, як ти, така й потрібна, з характером, зі стержнем Бо ти ж пропадеш в житті, я ж не вічна, хто ж за тобою потім пригляне Та що там, приглянулася тобі та краля «Та хай Бог милує з таким-то характером! Двох таких жінок в своєму житті я не витримаю!» Відповідаю Єліді, а сам в душі все-таки визнаю, що жінка та і справді симпатичною була «Брешеш! По твоїх очах бачу, що брешеш, старий. Від мене нічого не приховаєш! Я то вже життя прожила!» Сказала і, підсунувши табурет до столу, сіла прямо навпроти мене. Я жалібно, дійсно, як мишка, зігнув голову, чекаючи щонайменшу удару у палицею. Бо таке могла та стара утнути. Бурж застряг у горлі. Ти свого щурячого носа, де не треба, можеш запхати. А як познайомитися з жінкою, то що? Слабо. То ти що, ще й мандарини у неї відібрав? Я нервово проглотнув і сказав. Я перший їх помітив, я ж для вас старався. Я перший, я не перший, ну, дитячий садок. І все тебе вчити треба. Нічого, нічого, щось придумаємо. Даю тобі тиждень. Щоб відшукати ту незнайомку і взяти її номер А вам то це ще навіщо? Я вже тобі казала, що не вічна Та й досить з мене цей тягар носити Хай хтось другий тепер носить Під тягарем вона, ймовірно, мала мене на увазі Але я ж навіть імені її не знаю Лідія Вікторівна подивилася на мене з-під лоба і сказала «Тиждень, щоб на Різдво привів її знайомитися до мене, недовго ще мені залишилося». Сказала з якимось сумом, тихо та зовсім нетипово для неї. Я не став нічого говорити, лише мовчки дойдав боч, не хотів давати їй марних надій, та й вона сама все знала. Знала, що згасає, але водночас в ній не гасло життя. Вона завжди була такою позитивною, рішучою. Не те, що я, відлюдник, замкнутий у собі, але на те були причини. На все були причини, навіть на те, чому я ненавиджу Новий рік та Різдво. Оля Новий рік пройшов у родинному колі. Було атмосферно і дуже по-сімейному. Ніхто особливо й не помітив відсутність мандаринок на столі. А я в глибині душі раділа, що мені не прийдеться знову відчувати їхній запах. Глибоко вночі, слухаючи шум салютів, мені чомусь згадалось лице незнайомця. Мушу визнати, мужчина, він доволі симпатичний і характер у нього вольовий. Відстоює власну думку і має чоловічий стержень. Мені так і до вподоби. Через кілька днів після Нового року мене на порозі чекав сюрприз. Ящик мандарин. В ньому я знайшла невелику записку. Сподіваюся, мандарини будуть не кислі, бо кислого чоловіка ви вже зустріли. Я посміхнулася. Ще ніколи в житті я не була така рада мандаринам. Навіть їх запах мене не дратував, а навпаки, підіймав настрій. Я не вправі сердитися на Лідію Вікторівну. Вона і справді в певній мірі замінила мені батьків. Їх не стало два роки тому, перед самими новорічними святами. Вони поверталися за кордону на машині. Мороз лютував, на дорогах стояла ожеледиця. Вони слухали різдвяні пісні і мріяли якнайшвидше повернутися додому. Але не судилося. Вони загинули моментально. Обоє. Від них мені лише залишився цілилий багажник, в якому була ялинка та ящик мандарин. Імовірно, вони купили їх десь по дорозі, але ця дорога для них була останньою. Так... Я вже не був маленьким хлопчиком, тоді мені було 31, але я плакав так, наче мені всього 13. Я забрав ту ялинку з мандаринами, вони так і простояли усі свята в кутку кімнати. Ялинка засохла і обсипалася, так і не бувши прикрашеною. А з нею загинула і моя радість, моя віра у чудеса. З того часу я ненавиджу зимові свята. За кілька місяців я переїхав, бо спогади були надто болючими. Ну, а там вже й познайомився з Лідією Вікторівною. І зараз я знову йду на ринок, сам не знаю чому. В надії відшукати ту незнайомку. Але як? Підходжу до того місця, де купляв мандарини. Добрий день. Добрий. Знову мандарини хочете? запитує продавець. «Так їх вже немає!» «Та ні!» «А що тоді? Є ось апельсини свіжі, груші? Чи, може, ви ту дівчину шукаєте, в якої мандарини вихопили?» Я спалахнув рум'янцем. Невже навіть продавець помітив мою симпатію до неї? «Ну, якщо так, то може допомогти вам. Вона тоді загубила тут свою візитку. Ну, може, і спеціально, хто знає!» І усміхається, підморгуючи мені. Я нічого не відповідаю, лише беру візитку і мовчки йду геть. Відчуваю, що моє обличчя перетворилося на червоний буряк, з якого можна сік вичавлювати. Невже мені вперше в житті пощастило? Йду міцно, стискаючи візитку в руці, навіть не насмілююсь поглянути на неї. Зрештою дістаю та читаю «Оля Мишкина». Розпливаюся в усмішці. Це ж треба, майстер манікюру і номер. В голові продумую ідеї, як же ж з нею познайомитись. Ну не прийду ж я до неї нігті робити. Хоча я чув, що тепер вже і чоловічий манікюр є. Але це безумство, як на мене. Не здивуюся, якщо ще й чоловіча депіляція існує. Нарешті в голову стукає пристойна ідея. Зупиняюся коло кіоска, де є мандарини. «Добрий день! Солодкі мандарини!» Запитую в продавця грузинської національності. «Очень сладкий, друг! Бері, не пожалейш! Бері побольше!» І вже простягає мені повний ящик. «Ну, якщо солодкі, то давайте, беру!» Оплачую і повертаюся додому. Дістаю візитку і сідаю за комп'ютер в надії знайти незнайомку в соцмережах. А там, можливо, і адреса буде. Нічого не відчувало біди, поки не почався стукіт у двері. Коли стукіт переріс у грохіт, я вже точно знав, що це Лідія Вікторівна. А ну відчиняй! Що там лізеш, як черепаха? Змушуєш стару людину мерзнути! Якщо вона не полінувалася спуститися до мене на поверх нижче, значить щось термінове. Інакше був би просто виклик по трубах. Неохоче встаю і йду відчиняти. Першим в квартиру вривається чорний кіт, а за ним і його хазяйка. Ну, нарешті. Та я швидше спустилася з третього поверху, ніж ти двері відчинев. А, і до речі. Тобі треба вхідний килимок почистити. Там тобі мій котик сюрприз залишив. Вривається Лідія Вікторівна, обережно переступаючи сюрприз. Ми проходимо в кімнату і сідаємо. Я повертаюся за комп'ютер в надії встигнути закрити соцмережі з Ольгою на заставці. Але те старе соколине око уже все помітило. Навіть не смій. Грізно зупиняє мене. То, то й таки знайшов ту кралю Ну, ось, можеш, якщо хочеш Слухай, а вона нічого так Каже, одягаючи великі окуляри на носа В тебе, щурику, непоганий нюх виявляється Плескає мене по плечі і знову регоче Який план? Ну, купив ящик мандарин Принесу її і запрошу на побачення. Вказую рукою на край кімнати, де стоять мандаринки. Непогано, мишко, так тримати, щоб на різдво були у мене в гостях обоє. Як штик, зрозумів? Бо я відчуваю, що це моє останнє різдво. Та ну, не кажіть так. Намагаюся підтримати Лідію Вікторівну. Ану цить! І знову гупає своєю палицею об підлогу Ану не бреши, старій, я все знаю Я теж знаю, що їй залишилося недовго, бо на останній стадії раку в такому віці люди довго не живуть Так, проведи мене додому, треба прилягти Але ж тут десять сходинок догори Невдоволено кидаю у відповідь, але, зустрівшись поглядом зі старою, розумію, що сперечатися марно Слухняно встаю, беру кота на руки, що вже встиг пригрітися на комп'ютері Підтримуючи Лідію Вікторівну, виходимо з квартири Та й прибери вже нарешті цілий нос килимка, а то всю площадку засмерділо Буркає Лідія, спираючись на мене своєю таки немаленькою вагою ми обережно йдемо по сходах. Я бачу, що їй важко, тож ми піднімаємося поверхом вище, наче цілу вічність. Кіт поруч біжить своїм ходом. Нарешті дійшли. Я обережно штовхаю двері і допомагаю їй розутися. Потім вкладаю і накриваю ковдрою. Таких моментів я дуже боюся, бо я бачу її слабкою. Це нетипово для цієї сильної жінки. Зовсім нетипово. Ось, випийте ліки, вам стане краще. Простягаю їй таблетки, але розумію, що краще їй вже не буде. Брешеш, мишко! А це ти не вмієш робити. Наріздво приведи свою кралю в гості до мене. Нехай це буде моє останнє бажання. Сиджу, тримаю її за руку, чекаю, поки їй стане краще, і вона засне. Вона тихо стогне, і я розумію, що їй боляче. Що, щурику, дивишся на мене? Так виглядає старість і смерть. Самодня згасаюча карга скоро копита відкине, ще трішки почекай, зітхає знеможено. «Але спершу маєш познайомити нас на Різдво. Чув? Добре, добре. Іди собі, іди собі, синку». Але я не йду. Сиджу, тримаючи її за руку. «Не розумію, чому вона зовсім одна? Наскільки мені відомо, сім'ї в неї немає. Хіба їй не хотілося? Я інколи не розумію цю стареньку бабусю». Дочекався, поки вона засне, а потім пішов у ванну лагодити їй протікаючий кран. А то ще де затопить мене. Ще цього тільки бракувало на різдво. Оля Збираюся на побачення з нахабним незнайомцем. Серце тріпоче, очі горять. Обираю найкращу сукню з гардеробу, хоча і не найтеплішу. Сподіваюся, що ми не гулятимемо довго містом, а все-таки десь сядемо у затишному кафе. Йду швидким кроком, так як уже запізнююся. Ой, а якщо втече? Не дочекається мене. Ще більше пришвидшую темп. Але він стоїть, чекає. Посміхаюся і поправляю шапочку. Ну, привіт, незнайомці. Розмова з Ольгою пішла сама по собі. Нам було так легко, наче ми знайомі уже сто років, а не познайомилися тільки що Як ти знайшов мене? Запитує Ольга, а я знову відчуваю себе буряковим фрешом Ти загубила свою візитку в тому місці, де збиралася купити мандарини До речі, пробач, але в мене не було вибору я мусив доставити їх Лідії Вікторівні. Інакше, клянуся, мені був би гаплик. Кажу, а сам несміливо хапаю її за руку. Лідія Вікторівна зараз би була шокована сміливості цієї мишки по імені Миколка. Оля приймає мою руку, і я, відчуваючи її холодні пальці, кладу наші руки в кишеню своєї куртки. А хто така ця?